Se, pa istinu vas, on uzbročio i sesem. 20 ovim divnim stihirama stropa ovog divnog gospođskih bogosluženja koje nam predadoše naši sveti otci. Oni predadoše sveti otaci ovog Damaskim sabra i svojim Bogoproсвеćenim umom I od strasti, očišćenim srcem, sabra i namav na sveđe predate. Treba znati, iako mnogima od nas ove stihire nisu jasne, mnogi od nas se po prvi put srijeću sa njima, najveći dio nas ne razumije zapravo šta se to tamo pjeva iz toga. Oktojha, osmoglasnika, koga smo davno štampali ovdje na cetinskom, odnosno ričkom obodu. Davno smo ga prepoznali kao važnu knjigu i naši sveti preci bez nje nisu htjeli da se raduju bez nje i izvan nje. Ne držajući se u svoj formalno slovo, nego Gledajući u te knjige i u te svete stihire kao u nebesa, gledajući u stihire svetih bogoslužbenih knjiga, tropare, kanone, oni su, braćo i sasre, duhovnim vidom prebacivali okvire i vremena i prostora i vidjeli one neizrecive stvari, one velike istine, ono projevu čovjekoljublja Božnika. A međutim stihirama posebno mjesto zauzimaju upravo ove vaskršnje stihire prepodobnog i bogonosnog oca našeg Jovana Damaskina, koje pjevamo uoči nedelje na ovom prazničnom večernjem bogosloženju, gdje se crkva, kad kažemo crkva, mislimo njeni udovi, silno raduju Velikoj sili, velikoga i ovoploćenoga Boga, koji sve naše probleme riješi, i to na jedan vrlo moćan način, jednom, zauvijek. I kogod je zainteresovan, ozbiljno zainteresovan, da rešava ozbiljne probleme, ima ih u njemu, sve riješano, mada se oni svi Oni koje mi to varimo na sebe Mogu skupiti u jedan problem Problem smrti Problem koji opterećuje svakoga od nas Problem koji opterećuje one koji se tim problemom uopšte ne bave Ali goni Ako nesvjesno, podsvjesno I u krajnjem ishodu hvata ih za vrat Za kičmu, za srce, mozak Ili neki drugi organ i polako kreće i uriša na njih, u krajnjem uvijek ih ubijajući. Drugi problem je problem džavola, braća i sestre i onog jakog pritiska koji vrši na nas od onog dana kad pritisnu srce praroditelja, kad ga pritisnu i probi svojim bodežom svojom potrovnom žalkom umočenom u potrovo laži te ih prevari i prelasti i smrt i truležnost unese u njih problem grijeha braća i sestre koji je uslijedio dakle ta tri problema problem džavola grijeha i smrti koja je plata za grijeh Ta tri problema koja svi mi nosimo, manje ili više svjesni toga, ali svih nosimo, gospodje, braće i sestre, riješio u našu korist. I to moćno riješio, ne kao što mi rešavamo probleme, čije rješenje traje i proteže se neki period, pa onda ponovo probleme. Ne terapije koje nas malo poprave, a se onda opet pojavi malih načelija, opet problem i opet smrt. Gospod je probleme riješio jednom, za uvijek, riješio za svakog čovjeka koji povjeruje u njega, koji se krsti u ime Svete Trojica, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, I koji živeći svetotajinski u pravoslavnoj crkvi, koja je mistično tijelo Hristovo, prima blagodat vječnu, blagodat svetu životvornu i raduje se u crkvi. Izraz te radosti u velikoj mjeri doživljene radosti jeste, braći i sestre, i ovo naše bogosluženje. Svake subote uvečer na večernju bogosluženju jevamo te vaskrašne stihire Svetoga Joana Damaskina koje zapravo predstavljaju kičmu Oktojha Te divne spasonosne knjige Sve ono kasnije se nadovezalo nove na ove vaskrašnje pjesme I tu osjećamo veliku i silnu radost što nas gospod spasa Na jednom mjestu, Sveti Jovan, pazito u pitanju je ne neki pjesnik, šarulatan bojem, koji zna da se opusti i uz cigaretu, i uz konjak, i uz neki lagani narkotik, pa da zapjeva nošen valovima strasti i duševnih i demonskih impulsa, nego veliki podvižnik crkve Hristove veliki monah isposnik, bogoslov učenik svetih otaca njihov naslednik sabrat čuvene labre svetoga save osvećanog koja je mnoge pjesnike bogoslove i svetitelji znjedrila pa on takav ispošćen od svake sujete i svakog važnog i duševnog, to je strasno emocionalnog raspoloženja pozivano su jedno od stihira bez šale vrgo ozbino da aplaudiram da plješćemo rukama i to sve i nebo i zemlju čitavu tvar i sve ljude da plješću rukama da se raduju tom velikom događaju vaskrsenja Hristovu. Jer se je osjetio sveti Ivan Damaskin, osjetio kao onaj koji je poznavao probleme ljudske prirode, ne samo svoj problem, kako mi to često znamo, da ograničimo, trudeći se na našem spasenju, na mom spasenju i nikud dalje od toga. Kao svetitelj crkve, on je prevazišao okvire svog ega i osjetio da nije samo on u problemu, nego su svi u problemu, ne samo njegovi rođaci pokrvi, nego svaki čovjek, ne samo ljudi njegovog vremena, ne samo njegovi predsi koji su pokojili, nego je osjetio, braći i sestre, i naš problem. Osjetio problemi čovjeka 21. vijeka, 22. vijeka, 31. vijeka, 42. vijeka i osjetio da je samo u vječnome Bogu Ova ploća nam je Bogu Isusu Hristu rešenje za sve ljude svih vremena. I zato Duhom Svetim nadahnu ispjevao ove divne stihire i ostavio nam to u vječno nasleđe. U vječno nasleđe zašto? Zato što ova radost kojom se sad radujemo nema kraju. Naučiši se u crkvi da se radujemo vaskresenju Hristovom, To je, braći i sestri, početak onog radovanja i igranja kome nema kraja ovdje započeto u vječnosti će da traje i da se još više razvija i sile u silu. Zato je i prepodobni Varolan, bacivši mrežu na mladog Josafa, carevića Indijskog, je ležao u kavezu sujete i bogatstva ovoga svijeta i mudrosti lažne, zabacio udicu kroz propovijet i rekao mu da mu nudi nebeski biser, najdragoceniji biser, a to je isti onaj biser koji se i danas nama nudi, koji je tu pred nama, a to je biser bogopoznanja. Nema, braćo i sestre, veće radosti, nema veće vrijednosti, nema većeg bogatstva nego otkriti taj najdragocijeniji biser, a to je biser prave vjere. Prave vjere u jedinog isljentog Boga. Gospod Isusa Hrista, ovo Boga, vjere u njegovo tridnevno vaskrsenje koja podrazumiva vjeru u njegovo čudesno i spasonosno ovaploćenje, o čovječenje, da kada je kao Bog postao čovjek i sjelio ljudsku prirodu, uzavši je, i sjedinivši u svojoj bogočovečanskoj ipostasi i ispunivši je blagodatnim silama, zdravim, svetim, životvornim silama, I to projavivši, braćo i sestre, time što grijeha u njemu ne bješa, pazite, ljudska priroda, posle stvaranja, ranjena u ovopućenju gospodnjem, isceljuje se od grijeha. Ljudska priroda bez ikakvog grijeha, pazite tu novu pojavu, to čudo, bez ikakvog greha, sve oko njega trugaž, sve smrat, sve, sve, sve, sve, sve smrt. Sve grih, sve laž, sve prevare. Samo on čovjek bez ikakog griha. On da drugo nema Boga se broči se koji ju nije iscjelio. Pazite, čovjek ljudska priroda i selje sve bolesti. Bog, ova počin sve bolesti iscjeljuje. Nema Boga se koji nije iscjelio. Neko što nema Boga se koji nije iscjelio, nego je iz mrtvih vaskrsao. Uzmimo samo primjer četvorodnevnog Lazara, četiri dana mrtav, Bogu ljudskoj prirodi privazi smrti koja je već počela da glođe svoj novi plijen. I onako u omiljenom prosoru grobnica glođe svoj plijen i Lazara, počele tkivo da mu otkida, Počele da miriše onaj njoj umiljeni miris, to je kužni zadah, leša koji se raspada, i onda Bog u ljudskoj prirodi, kao čovjek, privlazi u tom grobu, dakle, privlazi, braće i sve, se kraju svih priča, tu se sve priče završaju, smrt i kraj svih priča, nema više programa, nestale struja, nema više emitovanja, ničega, umro je. Lazar, Petar, Marko i svi oni koji danas imena nose. Dakle, je vrlo važno obratiti pažnju. I gospod prilazi i diže ga glasom. Na glas se odaziva i ustaje mrtvac. Četiri dana se hranje, četiri dana u grobu. Dakle, projeva velike sile i vlasti koju gospod Bog ima na smrću. Ali opet ponavljamo, kao čovjek zapovjeda smrti. Kao bogo čovjek. I onda ono što je mnogo važno, vlast nad demonima, nad nečistim duhovima, svim duhovima, uključujući i ono prvog satanu, vlast nad svima njima, riječ i tako biva. Izađi i ne ulazi više, i odmah izlazi i ne ulazi više. U svi mogu da uđu samo ako on to dozvoli. Znači, totalna vlast. I vlast nad smrću koju projavi braće i sestre na poseban način svojom smrću i svojim tri dnevnim vaskrsenjem jer Vazar je vaskrsao pa je opet umro i svi oni koje gospod vaskrsao umirali su ali njegovo vaskrsenje braće i sestre ustajanje ljudske prirode jednom za uvijek Pa to je mnogo važan događaj to treba svim hrišćanima pravoslavnim da privučuje pažnju i jako je privuče iako je privuče na pažnju braće i sestre i potom se zapravo i mjeru vjera potom se i provjerava duhovno stanje jednog hrišćanina pravoslavnog hrišćanina jeste da li on doživio vaskrsenje gospodin. ako jeste ako ga je srce doživio ako se obradovao Zajedno sa Svetim Jovanom Damaskinom Nema on kud više U stvari ima on kud Ali ne želi nikud dalje To je za njega kraj Svih želja, svih traganja Našao je drvocijni biser I sve ostalo raspušta Našao je vječni život Našao je besmrtnost Našao je u Bogu I ostvaruje je Kroz Zajedničarenje sa njim, kako na koji način odrično pitanje, neophodno pitanje, dakle kroz svetodajski i svetovrulinski život u okviru pravoslavne crkve, sveta liturgija, sveti praznici, sveti postovi, svete tajne, posebno sveta tajna pričešća Naravno, krštenje se podrazumijeva, njegopomazanje, sveta tajna pokajanja i ispovijesti i vrlinski život po njegovoj volji. I onda, braće i sese, njegovo sveto vaznesenje, koje svalimo 40. dana po vaskrsenju, a spasovda osjećamo silu tog vaznesenja kroz naše vaznošenje ovestvicom vrlina. Jer vrlina vaznosi čoveka na duhovno nebo. E to je tema ove večeri, na poseban način istaknuta i kroz Svete stihire Svetog Oktojha, knjige koju smo večera otvorili i iz nje pjevali. I iz nje ćemo, braćo i sese, pjevati do kraja vremena, iz drugih bogoslužbenih tekstova gdje se prepliču razni događaj života naših svetih otaca koji su povjerovali svetom Jovanu Damaskinu, koji su povjerovali ocima od kojih je sveti Jovan Damaskin učio, a svi oni učenici svetih apostola, a biti učenik svetih apostola znači biti učenik gospodnji jer apostoli su Poslanici Hristovi Koji su krenuli u svijet Da propovijedaju šta Istinu o vaskrsenju Gospodnju I do dan danas Braće i sestre Crkva Nego mi nećemo da je slušamo Nećemo čak Vrlo i mi Koji smo dožli da tu istinu I tekako znamo da po njoj živimo Da bi smo mogli da je propovijedamo Nećemo crkvu da slušamo Evo večeras, pokud ok to ih ne zna za drugu temu, ni u jednom hramu, ne zna za drugu temu, i neće crkva ničim da se bavi. Ona ko će večeras, ona ko će, to je glava crkve, ko i Duh Sveti u njoj, hoće da večeras pjevamo Vaskrašnju službu. Hoće da već i sutra na liturgiji, pjevamo Vaskrašnju službu. I hoće da proslavljamo Svetoga Varlama, mučenika, čudesnog mučenika i čudesnog ispovjednika Vaskrasenja gospodnje, koji je zaprepastio grad Kesariju, rodni grad Svetoga Vasilja Velikog, na čudesan događaj, na koji način on projavio tu vjeru, da slavimo Svetoga Varlama i njegovog mučanika, mladog carevića Joasov. Njih dvojicu i da svojimo proroka Avdiju. To Duh Sveti hoće od nas. Ali prije svega da istaknemo i da se tome prvo radujemo. Vaskrsenje Hristovo. To crkva Ali vrlo često mi se ne poklapamo sa Duhom Svetim i onda ističemo neke druge teme, neke druge radosti pa smo sve više počeli da se radujemo i sa sujetnim svijetom, da i crpe istračavamo da gledamo rezultate raznih futbalskih utakmica, tenijskih, partija, skokova, udalj, uvis, zaboravioši zašto smo mi ovdje i ne da čujemo glas duha svetog i glas svetih otaca. I kao posledicu imamo taj snažni i svesnažniji pritisak smrti, grijeha i džavove. Jer nam se iz srce izvukla ona glavna misla i jedina istinita radost, radost vaskresenja gospodnjeg. Daj Bože da molitvama svetog oca Jovana da skino, tu radost, primimo da osjetimo srcem, I da ne želimo nikakvo drugo utješenje, nikakve druge bisere, nego da taj jeden imamo, on je dovoljan, u njemu je sve. I da se tom jednom radošću, svi zajedno i saborno u crkvi radujemo i sada, i s jutra, i u vjekove, vjekova. Amin. Amin. Hristos, vas krsa! Hristos,